Lição 2 Pensamentos se transformam em coisas. A lei da atração e a responsabilidade por quem você é e onde está atualmente. Na lição 1 um explicamos que você é mais do que apenas um pedaço matéria orgânica. Sua real essência de natureza espiritual, com habilidade de atrair para sua vida aquilo em que você foca sua atenção. O problema é esse. Bem poucos seres humanos percebem o potencial oculto que têm para alterar suas próprias vidas. Caminham cegos, reclamando de forças externas, dívida, relações ruins, falta de oportunidade, enquanto permanecem desprovidos de pistas para o poder que já possuem, o poder que pode alterar suas realidades atuais. O venerado santo indiano, Vivekananda, que viveu há mais de cem anos atrás, explicou isto esplendidamente. Você é divino. Esse é o amago da mensagem nas palavras de Vivekananda. Portanto, a grande questão é... Como, então, começamos a sair de nossa situação atual e reclamamos a abundância que procuramos? A lei da atração... Eis como Bob Proctor explica a lei da atração. Todos nós trabalhamos com um poder infinito. Todos nós nos guiamos por exatamente as mesmas leis. As leis naturais do universo são tão precisas que não temos qualquer dificuldade de construir astronaves, podemos enviar pessoas à Lua e podemos cronometrar a aterrissagem com a precisão de uma fração de segundo. Onde quer que você esteja, Índia, Austrália, Nova Zelândia, Estocolmo, Londres, Toronto, Montreal, ou Nova York, todos estamos trabalhando com o um poder. Uma lei. É a lei da atração. O segredo é a lei da atração. Tudo que está entrando em sua vida é porque você está atraindo para ela. E é atraído em virtude das imagens que você mantém em sua mente. É o que você está pensando. Tudo que se passa em sua mente, você está atraindo para si. Para entender a lei de atração, vamos primeiro entender que sua contraparte subjacente, a lei da vibração. A lei da vibração assume que tudo vibra, tudo se move. Tudo que já criado, da menor partícula atômica para o maior arranha-céu, está em constante estado de movimento energético. O que parece sólido, não é. Até mesmo o concreto, vidro e aço, é energia em movimento constante. Vivemos num oceano de movimento. O que esta lição nos ensina é que você tem um poder dentro de si que muito superior a qualquer circunstância ou situação a seu redor, você tem livre vontade sobre o que quer pensar. E estes são os mesmos pensamentos que ficam a cargo de dirigir o poder de tudo o que você escolher em sua vida. Mas há uma coisa que você precisa entender. Atração inconsciente e atração consciente. Tudo no que você pensa, seja bom ou ruim, você atrai para a sua vida. Queira ou não, isso é irrelevante, pense sobre algo que você não quer e você atrai isto para a sua vida. Atração inconsciente é o que acontece quando deixamos nossos pensamentos descontrolados correrem livres. Preocupe-se sobre sair das dívidas, e isso é o que atrai mais dívidas. Preocupe-se sobre envelhecer, você começará a experimentar os efeitos de velhice. Preocupe-se ele ou ela o ama ou não, você atrai incerteza para suas relações. Toda preocupação só serve para trazer para sua realidade aquilo em que você pensa. Preocupe-se você sentirá muito... Agora, isto pode soar assustador, a ideia de que todo pensamento inconsciente que você tem, atrai aquilo em que você pensa para a sua vida. Mas não se preocupe, porque o contrário também acontece. Todo pensamento feliz, prazeroso também está atraindo o positivo, no qual você está pensando, para a sua vida. Agora, a melhor parte... Há uma fórmula simples que queremos que você entenda. Pensamento, mais emoção, é igual, à atração. O que essa fórmula significa, é que seus pensamentos, aumentados pelas emoções, atrás de seus pensamentos, são iguais às coisas que você atrai para a sua vida. Emoções são poderosas. Pensar em uma meta sobre a qual você só está meio entusiasmado, não ajudará a manifestar essa meta com rapidez. Mas pensar em uma meta que realmente o deixa entusiasmado, e o faz chorar de alegria, porque o entusiasmo de alcançar essa meta é tão maravilhoso, agora sim, agora você está somando o poder a seus pensamentos, e realmente usando a lei da atração. Se seus pensamentos são um veículo para que você se mova para a sua meta, suas emoções são o combustível deste veículo. Assim, as notícias boas, são que seus pensamentos positivos, por entusiasmá-lo muito mais e normalmente ter mais emoções agregadas a eles, têm uma tendência de ser muito mais poderosos do que seus pensamentos negativos. É mais fácil atrair o bem do que atrair o mal. Aceite a responsabilidade por onde você está hoje, ou você será incapaz de mudar. Se a lei de atração é tão simples assim, por que mais pessoas não são ricas, até mesmo satisfeitas com o estado em que está suas vidas? Bem, a maioria das pessoas não assume responsabilidade pessoal por seus resultados atuais. Elas honestamente acreditam que a causa de seus resultados atuais reside fora de si mesmas, devido a condições e circunstâncias sobre as quais não tem controle. A maioria das pessoas é ignorante da lei, você atrai para sua vida tudo o que está em vibração harmoniosa com você. A chave para dominar a lei de atração é entender que você é responsável por tudo em sua vida. Tudo. Em algum nível, consciente ou inconscientemente, você atraiu cada pessoa, cada trabalho, cada ideia, cada doença, cada alegria, e cada momento de dor em sua vida. Isto conduz algumas perguntas interessantes, as comunidades que são vítimas de ondas de crimes, ou guerras, atraem essas coisas para suas vidas. A resposta é sim, mas discutiremos isso com mais detalhes na lição 3, quando falaremos sobre manifestação de grupo. Uma vez que você aceite que é o construtor de sua própria realidade, você verá que tem o poder de mudar essa realidade para algo que você deseja. Geralmente deixamos que nosso mundo externo controle nosso mundo interno. Temos que reverter isso. Nossos pensamentos ditam o que atraímos. Temos que deixar nosso mundo interno se encarregar de nosso mundo externo. Veja o que Estérix diz em seu livro A Lei da Atração. O que você pensa, e o que você sente, e o que você manifesta, é sempre uma compatibilização. Como usar a lei da atração a seu favor? Vamos dar uma olhada nos resultados de sua vida. Conforme você lê essas perguntas, faça anotações mentais das respostas em sua mente. Vamos dar uma boa olhada nos resultados de sua vida. Conforme você lê essas questões, tome nota mentalmente das respostas que estão em sua mente. Que tipo de relacionamentos você tem? Você está amando? Como são seus amigos? Como você se comunica com os membros de sua família? Qual é o seu salário? Como é o seu negócio? Como está a saúde de seu corpo? O que você pensa de seu corpo? Os pensamentos que você pensou há pouco, as respostas que surgiram antes que você pudesse interrompê-las, são responsáveis pela programação de seus resultados atuais. Se você não gosta dos resultados em sua vida, você precisa mudar seus pensamentos. Isso é tudo aquilo sobre o que a lei de atração é. Este é um universo ordenado. Nada acontece por acidente. As imagens que você planta em sua maravilhosamente imediatamente convoca uma força atrativa, que governa os resultados em sua vida. Você é um imã natural, vivo. Quando você está lendo esse artigo... Coisas, condições, circunstâncias e pessoas que você conhece, algumas que você nem ao menos conhece estão marchando para você, soldados obedientes, para ajudar na manifestação de suas imagens. Você não preferiria que esses soldados o ajudassem em suas imagens positivas? Separe alguns momentos a cada dia para monitorar o que está se passando em sua mente, no que você está pensando. Como você está se sentindo? Se você não está se sentindo da forma como quer se sentir, então comece a visualizar o que você quer ao invés do que você não quer. Sua vibração mudará imediatamente. E quando sua vibração muda, seus resultados seguem um fluxo superior. Suas circunstâncias agora mesmo são apenas sua realidade atual. E a realidade atual pode mudar. Saindo da armadilha da realidade atual, tendemos a gastar uma esmagadora quantia de atenção em nossa situação atual. Pensamos nas coisas do modo como são, mais do que na forma como deveriam ser. Porque nossos pensamentos dominantes estão em nossa situação atual, estes pensamentos tendem a ser sobre preocupações diárias, estilo de vida atual, quanto dinheiro temos atualmente, o estado de nossa relação atual, e assim por diante. Estes pensamentos medíocres, passivos não fazem nada por nós. Tudo que estes pensamentos fazem é simplesmente manter em nossas vidas nossas preocupações diárias, nossas situações financeiras atuais e nossas relações atuais. Por causa disso as mudanças são muito vagarosas para a maioria de nós. Ficamos obcecados com a forma como as coisas são ao invés de ficarmos obcecados com a forma como poderiam ser. E, assim, permanecemos presos em nossas vidas, ano após ano, observando as mesmas coisas. Nenhum crescimento, nenhuma abundância, nenhuma descoberta maravilhosa ou nova ideia, nada. Isto é chamado de armadilha da realidade atual. O triste é que não tem que ser dessa forma. Você não tem que ficar preso na mediocridade. Somos seres poderosos, surpreendentes, mas, tristemente, muitos de nós não percebemos nosso próprio e lindo potencial. Esta é a diferença entre as pessoas medíocres e as prósperas. Pessoas medíocres enfatizam o presente. Pessoas prósperas olham com o entusiasmo o que poderia ser. Todos temos ouvido sobre milionários que de repente faliram e perderam tudo. O surpreendente sobre estas pessoas é que normalmente, com facilidade notável, ganham a riqueza de volta. Isto é porque, enquanto suas riquezas físicas podem ter sido perdidas por falência ou investimentos ruins, seu intelecto, seu ser interno rico, está focado na riqueza. Assim, a riqueza retorna para eles rapidamente. É a lei da atração em funcionamento. Uma técnica simples para começar a escapar da armadilha da realidade atual. Queremos compartilhar com você um exercício simples, que pode ajudá-lo a corrigir seus pensamentos, e movê-lo na direção de uma maior abundância. Paula ganha uma renda decente, mas ela não está contente. Ela ainda tem pagamentos do carro, quer enviar suas crianças para uma escola melhor, precisa economizar para sua graduação escolar. Mas, não importa quão duramente trabalhe, ela nunca tem o bastante. E para completar, ainda deve toneladas à empresa do cartão de crédito. Provavelmente, você conhece alguém como Paula. A maioria de nós, na situação de Paula, começará a focalizar no que não tem. Mas o problema é que, quando você exagera e se queixa de não ter o bastante, você atrai mais contas para pagar. Paula poderia estabelecer uma meta para sair das dívidas. Isso, também, não é o correto, a meta de sair das dívidas o mantém sempre em dívidas. Você está pensando dívida, dívida, dívida, e é isso exatamente o que você atrai para a sua vida. Eis como a Paula mudaria seu padrão mental, uma vez atingido o domínio da lei da atração. Primeiro, mudaria sua meta. Sua meta já não seria sair das dívidas. Sua meta seria liberdade financeira absoluta. Agora, está focando no positivo. Ela passaria alguns minutos todas as manhãs apenas sonhando com o que fará assim que atingir a liberdade financeira. A próxima coisa que Paula faria é corrigir seus pensamentos negativos. Seu pensamento inicial poderia ser... Estou tão endividada, não sei o que fazer. Não tenho bastante para adquirir as coisas que busco na vida para mim e minha família. Lentamente, ela começaria corrigindo estes pensamentos. Tenho uma casa, minhas crianças são felizes. Tenho uma família amorosa. Tenho um trabalho agradável com oportunidade de crescimento. Sou saudável. Eu não deveria me sentir tão mal, muitas pessoas não têm uma casa ou uma família amorosa. Minhas dívidas serão pagas integralmente quando eu começar a economizar um pouco todo mês. Há pessoas em situações piores que a minha, um bilhão de pessoas no mundo tem que sobreviver com menos de um dólar por dia? Agradeço por ter um trabalho e um estilo de vida mediano. Gosto da ideia de ser rica. Agradeço por ter um carro, boas roupas, ter três refeições por dia e poder tirar férias ocasionalmente, a maioria das pessoas não pode dispor isto. Posso acreditar que mais dinheiro e fluxos múltiplos de renda se abrirão para mim num futuro próximo? Assim, através da mudança gradual de visão das circunstâncias, Paula se corrige a partir do pensamento negativo para o positivo. Lentamente, seus pensamentos e sonhos se tornam mais corajosos. Acredito que meus talentos me ajudarão a aumentar minha renda em breve. Em breve terei um negócio próprio. Consigo ver, me possuidora de uma casa com seis quartos antes do ano de 2012. Terei um milhão no banco dentro de cinco anos. Paula começou trocando um padrão que deixa a lei da atração fluir livremente a seu favor, ao invés de contra ela mesma. Perceba que seus pensamentos essencialmente foram trocados de, estou tão endividada, não sei o que fazer, para, terei um milhão no banco dentro de cinco anos. É uma troca gradual, com pequenos incrementos em suas próprias crenças. Mas, uma vez que você comece, notará que os pensamentos positivos começam a vir mais rápido e mais fácil conforme você continua. Minúsculas coincidências começarão a acontecer. Talvez Paula ganhará um pequeno aumento, ou aprenderá a controlar seus débitos a partir de um encontro com um conselheiro financeiro. Novas ideias e oportunidades começarão a fluir em seu caminho, esse fluxo de coincidências, é a lei da atração em trabalho. Observe-os, abrace-os e siga-os. Estes sinais minúsculos do universo o ajudarão dando-lhe a motivação, e convicção para se manter em movimento, e na direção de coisas bem maiores. Os resultados atuais que você tem em sua vida são baseados em sua convicção atual. Sua renda atual está baseada na convicção do que você é capaz de ganhar. Conforme você aplica esse programa, irá reavaliar o que você vê como verdade, e no que acredita. Quando você reavaliar uma situação, verá que seus resultados mudarão.